Galera, a gente convidou uma rapaziada Que vai botar pra ferver Aqui a quinta hoje Eu chamo aqui na frente Jama, Dum, Thiago Matins, Triotenura Ah, meu velho Que que aconteceu, Bruninho? Ela passou com o outro na minha frente, meu velho Aí não, hein Não ન થઈ આશી કસે ગીઓ cheito novo de amar e quem sabe assim você velhinho vou deixar hey! na boca vou passar boa e daí pois eu sei que vai assim Ai, que coisa louca que imaginei agir assim e você me apetei vou deixar na boca vou passar boa e daí pois você que vem assim Ai, que coisa louca que imaginei agir assim e você Eu não vou ficar na ilusão Que é todo meu seu coração Vi você um dia com alguém Não me diga que não tem ninguém É difícil, mas vou aceitar Mas vou pôr alguém no seu lugar Não foi bem assim que eu planejei Cheguei! Mas eu li que hoje em dia o mundo tá assim O que é bom pra você não é pra é mim O que é o talho da pintar A esse jeito novo de amar E quem sabe assim vou ser feliz hey, hey. Vou beijar a boca, vou passar com outra E daí? Yeah. Foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim E você que aprendi, eu vou beijar a boca Eu vou passar com outra yeah. Foi você que fez assim Ai que coisa louca, nunca imaginei agir assim É, é, é, é, é, é. Eu vou fechar a boca, vou passar por outra E daí, vem você que faz assim Ai, que coisa louca, imaginei a gira assim E você que aprendi Eu vou fechar a boca, vou passar por outra E daí, vem você que faz assim Eu vou, eu vou Eu vou, imaginei a gira assim E você que aprendi E aí, Brulhinho? É, ela passou contra a minha frente, tudo bem Mas eu também Ah, moleque, não fiquei por baixo não Ternura! Sorriso e ternura. <risos> com toda a humildade nosso. do mundo, desculpa até agradecer em nome do trio Ternura, agradecer a família Sorriso Maroto e dizer que esse DVD tá lindo, milhões de convidados maravilhosos aí também. Salve, salve. E que é um grande prazer pro trio Ternura estar participando dessa festa com vocês. Vocês fazem até hoje a trilha sonora das nossas vidas. 15 anos, né? 15 anos, <risos> né? Que é o sorriso do Naruto tá um grito! Puta que agora foi barulho aí! Caraca, e coisa linda, assisto demais, hein?